Franco ci dicono i dati ufficiali che era un orfano, un ragazzo abbandonato, figlio di anni. In realtà Franco non era solo. Franco lottava insieme a tanti altri compagni per trasformare la società. Lottava perché in Italia andassero avanti la libertà e la giustizia sociale, lottava per smascherare la menzogna della strage di Stato, lottava per impedire la violenza fascista. In quel periodo, nel 1972, c'era una campagna elettorale che Giorgio Almirante, segretario del Movimento Sociale, il Partito Neofascista, aveva aperto chiamando i suoi fedeli allo scontro fisico. E al Mirante e i suoi fedeli trovarono pane per i loro denti in tutte le città d'Italia. Nonostante la violenza della polizia, nonostante le calunnie dei partiti riformisti e dei sindacati serviti allo Stato, i giovani, gli operai, la gente dei quartieri Scendeva in piazza per opporsi al fascismo e per opporsi al capitalismo, per costruire una nuova società, una società che cresceva ogni giorno di più nelle lotte. Abbiamo pagato cara quella lotta, con tanti compagni in galera, con la morte di Franco, l'abbiamo pagata cara, ma siamo riusciti, almeno in quel momento, a fermare la reazione siamo riusciti a sconfiggere le menzogne dei partiti riformisti. Sei mesi dopo la morte di Franco veniva scarcerato Pietro Valpreda. Lo Stato, il governo fecero una legge apposta. Il, lo Stato, il governo dichiararono la sconfitta della manovra di calunnie e di violenza contro il movimento anarchico. Lo stato di corrompere la propria colpevolezza nella strage di Piazza Fontana. Franco non è morto invano. E Franco continua a vivere nella lotta che portiamo avanti tutti i giorni. sguardo <applausi> Thank <laughs> you.